Quem diz que amor é falso ou enganoso, ligeiro, ingrato, vã, o desconhecido, sem falta lhe terá bem merecido que lhe seja cruel ou rigoroso. Amor é brando, é doce e é piedoso. Quem o contrário diz, não seja querido. Seja por cego e apaixonado tido. e aos homens e ainda aos deuses odioso se malos faz amor em mim se veem em mim mostrando todo o seu rigor ao mundo quis mostrar quanto podia mas todas suas iras são de amor todos estes seus males são um bem que eu por todo outro bem não trocaria